A szokatlanul enyhe tavaszi estén, a sejtelmes holdfényben Vox Hall Gardens földön túli hangulatot árasztott. Miután átkeltek a folyón, a társaság tagjai kiszálltak a csónakból, majd felkaptattak a magas fákkal szegélyezett ösvényen, amelyet számtalan lampion fénye ragyogott be. Kitty szeme tágra nyílt a csodálkozástól, ahogy elhaladtak az énekesek, zsonglőrök és más mutatványosok mellett. A halványan pislákoló lábbások különös varást kölcsönöztek nekik mintha egy tündérkertben jártak volna a mama egyik meséjéből, amelyet lefekvéskor mesélt nekik. Igazabban a kertben nem volt szabad letérni az ösvényről, mert senki sem tudhatta, miféle veszély leselkedik rá. Ahogy elnézte Doroti nénit, aki előtte sétált az özvegy Grófnyi társaságában, tudta, hogy felesleges volt aggódni a nénikéje alakítása miatt. Mrs. Kendall, mint mindig, ez alkalommal is felnőtt a feladathoz. Nem támogatom a tervedet, Kitty, Ostoba vakmerő vállalkozásnak tartom, ami könnyen a bestedet okozhatja, mondta előző este szigorúan. De természetesen segítek neked. Nem egyezett a véleményük az öltözéket illetően sem. Doroti néni, aki nem örült a visszavonultan élő özvegyasszony szerepének, hiába öltött magára a szolíd, halvány szürkesejem ruhát, a nyakkivágása egy cseppet sem volt visszafogottnak nevezhető. Hiddelkedvesen, ebben a ruhában sokkal nagyobb esélyem lesz összebarátkozni Lidé Red fel bizonygatta. Ahogy hallom, ő maga is meglehetősen feltűnő jelenség. Doroti néni, hogy kitit megnyugtassa, magára hozott egy pár fekete kesztyűt. Kitti azonban úgy érezte, hogy a néni kéje túl sokat enged látni a kebléből. Kesztyű ide vagy oda. Mindezek ellenére Kitti kénytelen volt elismerni, hogy Doroti néni kiválóan ráérzett a társaság igényeire. Lady Radcliffe szemlátomást megkönnyebbülten állapította meg, hogy Mrs. Kendall jó megjelenésű, előkelő hölgy, és nem egy besavarnyodott, házártos özvegyasszony. Ráadásul a legelegásabb ruha költeményében ő maga is épp olyan merész dekoltással büszkélkedett, mint Mrs. Kendall. Bár Dorothy néni, Kitty jellemzéséhez hülyen, annak rendje és módja szerint elmesélte a társaságnak, mennyire szerette megboldogult férjét, és mekkora fájdalmat okoz számára az elvesztése, de miután ilyen módon letudta a témát, hamar áttért felsőbb körökkel kapcsolatos híresztelésekre, ami Lady redcliffe is sokkal jobban érdekelte. A néninek nem sokkal korábban sikerült különféle szaftos plegykákhoz jutni a szellitől, aki mintha London összes szobalányát ismerte volna, és ennek köszönhetően Lady Redcliffe hamar a szévébe zárta újdonsült barátnőjét. Redcliffe szintén felkészülten érkezett a csatába. Magával hozta a barátját hinsli kapitányt, akinek a feladata nem volt más, mint kittit kísérgetni, így a lány moccanni sem tudott anélkül, hogy a fiatalember mellé ne volna. A kapitány célja mindössze annyi volt, hogy Kitty és Mr. de nem ne maradhassanak kettesben ezen a romantikus, holdfényes estén. Ez a ravasz terv feletté bosszantotta kittit, akinek eltökélt szándéka volt az este folyamán négy szem közt beszélni Mr. de már túlságosan régóta húzódott ez a komédia Radcliffe-fel. ideje volt nyélbeütni végre az eljegyzést. Ahhoz viszont meg kellett szabadulnia valahogy az idegesítő testőrétől. A rotundánál aztán kiváló alkalom kínálkozott erre. Miközben a zenekart hallgatták, néhány kifogástalanul öltözött fiatalember a saját társaságát hátrahagyva Radcliffe köré gyűlt és hangosan üdvözölte őt. Radcliffe mozdulatlannál dermedt. Láthatóan nem volt elragadtatva. A fiatal emberek azonban kitárt korral, boldogságtól ragyogó arccal közeledtek felé. – Radcliffe, Hinsley, nem is tudtuk, hogy a városban vannak. Az ezt követő udvarias üdvözlések közepette Kitty hátrépson fordult, Mr. de Lacey mellé. – Oda kísérnám ő félhez, Mr. de Lacey, kérdezte halkan. – Egészen kitikkattam. Mr. de Lacey nagy buzgón mellé szegődött. Épp időben. Kitty látta, hogy Hinsley kapitány abban a pillanatban utánok ered, azonban útját állta, és bevonta őt a Lady Redcliffe folytatott beszélgetésbe. Kitty kihasználta az alkalmat, és az ellenkező irányba indulva kisúrrand a rotundából, Mr. Lésivel együtt. Úgy tervezte, hogy tíz percnél nem maradnak tovább, és nem tévednek a sötétebb ösvényekre, ahol csorba eshetne akár a saját, akár Mr. Lési becsületén. Tíz perc alatt azonban még a ragyúgóan kivilágított forgalmas parkban is sok mindent el lehet érni, ha végre kettesben maradhatnak. Kitti megvárta, amíg halló távolságon kívül érnek, és csak utána szólalt meg. Hatalmas örömmel tölt el, hogy négy szem közt beszélhetek önnel, Mr. de Lacey. Kezdte. Szavamra mondom, engem is, felelte a fiatalember, és megszorította Kitti kezét. Igazán pompás az este, nem, de bár... Bizony az... – helyeselt Kitty. – Azért óhajtottam beszélni önnel, mert nagy szükségem lenne a tanácsára, és egyedül önhöz fordulhatok. – E jó ég! – Mr. D'Lacyn látszott, hogy ez legészgeti a hiúságát, de kisé meg is szeppent, mert nem szokott másoknak tanácsokat osztogatni. – Mi a baj? – A nénikém szerint férhez kell mennem, ráadásul mi hamarabb, – mondta Kitty, és mindent megtett, hogy a hangjában alig leplezett kétségbe is csengjen. Kinézett számomra egy bizonyos Mr. pierce aki kétségkívül jóra való és kedves ember, de számomra nehéz lenne elfogadni őt. A mindenségit! De miért? Mr. de Lacey látszott, mennyire felzaklatta a hír. Bizonyára tudja, Mr. de Lacey. Kitti elhallgatott, majd nagy levegőt vett, mintha csak a bátorságát igyekezne összeszedni, és elégedetten látta, hogy a fiatal ember várakozóan bámul rá. Bizonyára tudja... Vagy legalábbis gyanítja, hogy más iránt táplálok gyengéd érzelmeket. Kitty elnémult, hagyta, hogy a vallomása megtegye a hatását, és mélyen Mr. de szemében szemébe nézett, hogy nyomatékot adjon a szabainak. A következő pillanatban elégedette nyugtázta, hogy a fiatalember arcszíne élénkvörösre váltott. Bevallom, sejtettem, gondoltam, hogy erről lehet szó. Sóhajtotta Mr. de Lacey. Így hát megérti, milyen szorult helyzetbe kerültem, folytatta Kitti. Vajon megvan bennem a bátorság, hogy visszautasítsam Mr. pierce amikor igazából hozzá kell mennem, csak hogy valamiből eltartsam a ugaimat? Már szint vallottam ön előtt, Mr. Delési, hogy apám anyagi helyzete miatt mindenképpen házasságra kell lépnem, de hogy a szívem ellenében tegyem. Szerette volna elkönnyezni magát, de a szeme sajnos csontszáraz maradt. Mr. Tábet, szól szenvedélyesen, Mr. Delési, Mr. Tábet, mi lenne, mi lenne, ha hozzám jönne feleségül? Kitti drámaian kapott levegő után erre a váratlan fordulatra. – Mr. de komolyan gondolja? – Én… – Azt hiszem… – Igen, hebegte a fiatalember. – Valójában… – Igen, egészen biztos vagyok benne. Nem teheti meg, hogy hozzámegy ez a Mr. Pierce-hez, is legyen az. Ez nem megoldás. Bizonyára tudja, hogy igen mély érzelmeket táplálok ön iránt. Hiszen már évek óta szeretem ön Mr. Böt. Kitty nem érezte szükségét, hogy emlékeztesse a fiatalembert a tényre, miszerint csupán néhány hete ismerkedtek össze. Meghatottan szólította meg a kezét. Egészen elérzékenyültem, sóhajtotta. Annyira boldogáltat, Mr. De Lacey. Kérem, esedezett a fiatalember, hívjon Árcsinak. Árcsi, akkor ön is tiszteljen meg engem azzal, hogy Kittinek szólít. De. De? kérdezte Mr. De Lacey aggodalmasan. Ó, Árcsi, úgy érzem, biztosnak kell lennünk abban, hogy a családja is az áldását adja ránk. Enélkül nem lenne helyes megtenni ezt a lépést. Természetesen igaza van, sietett egyetérteni vele Árcsi. Borzasztóan nagy illetlenség volt tőlem. Először a bátyámmal kellett volna megbeszélnem, nem is tudom, miért nem tettem meg, pedig már egy ideje szándékoztam. Akkor tökéletesen egyetértünk, mint mindig. Egymásra mosolyogtak. Archie izgatottan, Kitty diadalittasan. Kitty úgy érezte már majdnem célba ért. Érezte, hogy nyira van tőle a győzelem. Nem tehettem semmit, James. mistábot nagynény csapdába ejtett. Panaszolta ugyanabban a pillanatban hiszli kapitány Redcliffnek, akinek udvarias mosoly dermedt az arcára. De már jönnek is. Nem lehettek távol tíz percnél tovább. Nincs miért aggódni. Látszik gondolta magában Redcliff, hogy Hinsley nem töltött elég időt Mr. Bot társaságában. Kedveseim, már kezdtünk aggódni, kiáltotta a Lady Radcliffe, amikor közeledni látta Mr. The és Mr. Sajnálom, anyám, én csak elkísértem ki Mr. Bötöt egy kis limonádéért. Egy gyengébb férfi ebbe bele volna, Redcliffnek nek azonban arcizmos rándolt árcsi nyelvbotlása hallatán. A szintén méltóság teljesen viselkedő édesanyja alig észrevehetően felvonta a szemöldökét, Mrs. Kendall pedig leszekte a fejét, hogy elrejtse a mosolyát. Ezek szerint ebben a tíz percben Kitty megkérte Árcsit, hogy a kereszt szólítsa őt. Ez aztán gyorsan ment. Szét kell őket választani. Azonnal. Mit szólnának, ha most mennénk vacsorázni? javasolta a nagy hangon Red Cliff társaságnak, mire Hinsley azonnal Mr. bell mellett termet, és a karját nyújtotta neki. Kitty bátran belekarolt, és a többiekkel együtt elindultak a szabadtéri vasora felé. redcliffe épp csak egy megkönnyebbült sóhajra volt ideje, mielőtt Árcsi balról mellé lépett, és határozottan felszegte az állát. – Beszélnem kell veled, James, Kit, Miss Borzasztóan fontos, mindenképpen el kell mondanom. – Szentségeség! – Természetesen kis öreg, mondta megnyugtatóan Redcliffe de talán nem ez a legmegfelelőbb hely egy ilyen beszélgetéshez. Ráadásul holnap elutazom néhány napra. Nem várhat egy keveset? Árcsi alaposan végig gondolta a dolgot. De... azt hiszem várhat, szólalt meg végül, és jelentősség teljes pillantást vetett a bátyjára. Majd visszatérünk rá. Dorotilénia a vacsora és a különböző előadások közben, illetve a hazafelé vezető úton is ügyesen játszotta a szerepét, de amint átlépték a Wimple Street küszöbét, Képtelen volt tovább tartani a száját. – Sikerült? – bukott ki belőle a kérdés. – Eljegyze? – Nem egészen – feleltek itti, és közben a kabátja gombjait oldotta ki. De megkérte a kezem. Dorotinéni néni összecsapta a tenyerét. – És igent mondtál? – kérdezte Sesszili. – Akkor most már hazamehetünk? – Hamarosan – ígérte a nővére. – Nem mondhattam igent, mert amíg a családja nem adja ránk az áldását, nem mehetek biztosra. Rábeszéltem, hogy amint megkapta a családja támogatását, újra kérje meg a kezem. A néni kéje egyetértően bólintott. Nagyon helyes. Nem inném, hogy az édesanyja komoly akadályokat gördítene az útjába, ha a fiatal embernek lesz bátorsága kiállni magáért. Egy pillanatra elgondolkodott. De igazad volt. A bátjával jobb óvatosnak lenni, árgus szemmel figyel és egyáltalán nincs így amit lát. Most már nem tehet sok mindent az eljegyzés ellen, vetette oda félváról kitti. Belerogyott az egyik karosszékbe, átvetette az egyik lábát a korfán, és úri hölgyhöz méltatlan az ülésbe süppett. Csoda lenne, ha rá tudná venni árcit hogy megszegé a szavát. Még néhány nap, és annak rendje és módja szerint megkaparíthatom a vagyont, amire szükségünk van. Szecily megvetően szipogott. Nem tetszik, ahogy beszéltek róla. Mintha mintha valamiféle róka lenne, amit le kell vadászni. Kitti túlságosan boldog volt ahhoz, hogy haragudjon. Sessi, mindketten tudjuk, mennyire élvezed majd te is a gazdagságot. Gondol csak a könyvekre. Az érvet, amelyel a nővére az intellektuális ényére hatott, jóval kevésbé érezte elkölcséleg visszataszítónak, mint az előző indokokat. Így Sessili megenyhült kissé, és elmosolyodott. Ráadásul, folytatta Kitti. A magafajta férfiaknak mindaz a sorsuk, hogy szerelem nélküli érdekházasságban éljenek. És ha már úgy is akadna valaki, aki örömét leli Mr. de vagyonában, miért ne mi legyünk azok? Kitty arcára diadalittas mosolyült ki. Úgy gondolta, hogy talán még soha senki nem könnyebbült meg annyira, mint ő. Igen, megcsinálta. Mr. de Lacey, Archie, megkérte a kezét. Ezt nem veheti el tőle senki. Még Lord Redcliff sem.